En kall februaridag träffas Sven Gärring, den pensionerade rektorn och friluftsaposten Carl Svedelius och några andra hurtfriska herrar som ämnar tagastiget dopp mitt i Stockholm. Stockholm mot alla. Alla stockholmare och många svenskar känner till Stockholms gamla strömbad. De flesta tror att den gamla badinrättningen står öde och tom nu, men det är inte alldeles riktigt. Visserligen är badet utdämt och visserligen ska det rivas nu i vår och lämna plats för en ny och finare badinrättning. Men tomt är inte gamla strömbadet. Nästan varje dag har det besök, nämligen av de trona vinterbadarna. Det är alltså... Detta är advokat Lundholm. Jag har badat sådana här bad sedan 1918 och jag har trivs utomlängtigt bra med det. Och jag tänker fortsätta med det så länge som det finns någon möjlighet att krypa ner i kallt strömvatten. Fackmästare Åkerlund, jag har bara ett vinterbad 6 fem, sex år. Och befinner mig ytterligare vill vil. tvil. Aktar jag har 12 år badare, ännu ingen som Instämmer för övrigt i vadåkat Lundhundsson. Jansson, banktjänsteman, förtjust vinterbadare. Det är de här som ska bada nu. Vi sitter full fart in i avklädningshittorna. Vi har... Stor längtan efter den njutning som väntar dem. Vet du vad det är Jag står bredvid mig? Det är någonting oerhört föryngrande och uppfriskande nej man får naturligtvis ta baden med en viss försiktighet eh, i vattnet och hastigt upp igen. Och så en ordentlig avrivning med någon eh, rivande handduk och så lite gymnastik. Och så fort i kläderna och så mår man utmärkt efteråt, det är Nu kommer advokaterna och de andra herrarna i paradiskostym. Ser mycket modiga ut, mycket obekymrade. Det är alltså ingenting för dem. Jag beundrar dem djupt. Nu har då komma träskande fram till trappan. Det är där att fötter som trampar i snön här. Och så går advokaten ner för trappan. Ja, det är inte mycket idag. Ja, det är inte mycket is idag. Han doppar tornen i vattnet. Fortsätter ner i vattnet. Utan att ändra en min. är bara belåten ut. Där ligger han och simmar nu. Kom igen. En till. Det var här har. En av herrarna dyker ifrån räcket ner. Där var han. Och så har vi den fjärde. Han dyker också. Där. Nu måste det sådär särskilt bra nu då. Det är